The Moron Show with Antonina and Christian. bästa rock pirate rock är 95,4 och 90,7. Välkommen Hit Ghosts Dance. Hur är det man säger nu igen? Macabre. Ja, yeah. Macabre. Eh, vi har berättat ett skämtdagen idag faktiskt på Almanackan den 16 augusti mm. Även surströmmingspremiär men det ska vi fokusera på lite senare under dagen här Vi håller ju på och eh, söker upp folk som kan ha ett skämt mm. som vi ska ringa upp här alldeles strax Vi har fått tag i Eddie Bengtsson, den gode brottan har han, med? han har lovat ett skämt som jag inte tror helt och hållet på Nej. Sen har vi även Johan Wallo då, som alltid har... Han jobbar ju med att skämta ja, i små så. portioner liksom. mm. Så att... Han borde ha något roligt Sen har jag slängt ut ett par krokar till Så vi får la se Vi ja. tar dagen dit den kommer Men ska du höra mitt skämt? Det, vänta nu innan du trycker det här Det är roliga med, ibland med skämt Det kan vara så som du berättade med ditt Bellman-skämt Det roliga i den är ju att någon klättrar upp till en jordgubbe på en stege Alltså det är så konstigt Och denna tycker jag har det också Är du med?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 Ja det är världsklass Åh oh, gud oh, Jag trodde inte ens att jag skulle kunna berätta det Det här kommer bli min historia alltid <skratt> <skratt> Så jävla kaxig snigel oh, fan, Vad fan var det, det där Det tog tre år och kom att komma ja, tillbaka Ja det är fantastiskt Men det är roligt om man ser allting framför sig också Att det knackar på den här Vad fan en snigel tar upp den Kastar iväg den Tre år senare så kommer den tyknar snigeln tillbaka Och frågar vad fan gjorde du, du så för liksom <skratt> Nej världsklass